Giroletik Egunon Javier eh, eta Txampi, eh, egunon Egunon, egunon Egunon entzule eta maite azurei Aitor eta Jampier Ordu desberdinean Baina, bueno, beti bezala, hemen gaude asteburuak ba, utzi dituen albisteak herrepasatzeko, gainera albiste asko utzi ditu e, asteburu honek, Teresa Errandoneak horen zen, estalpeko irurogein metro esietan Espainiako txapeldun bilakatu zen sortzi eta 0 bosteko denbora egin, ez haze urtea e, Teresa Errandonearena bidazoak oso gutxi gatik, ez zuen historia egin, bost golen irabazi zuen bisla plok ogitalau eta emeretzi eta Azte uruko albiste txarra eta ohikoa bihurtzen ari dena Real Unionek bat eta huts galdu zuen Valladolid beren aurka oso itxura txarra Eman ez gainera asko futboleko, saski eta errukbiko emaitza gehiago ditugu aipatzeko. Beraz denborari galdu gabe has gaitezen martxoak Biko, Kiroletik, Saioarekin eta ohiko dugun bezala Real Unionen neurketa eta albisteak errepasatzen hasiko gara Jean Pierre e A ver, Vadiru Díaz la ere, ezaizkiola ondo etortzen Real Unióni, suerte izan dute asteburu honetan Arerioen emaitzekin. Zer egin berdu Real Unioneak gol bat sartzeko, araipena eskuratzeko eta dinamika txarra hau azaltzeko. Geu bertan ginen baina gero ere fu, e, izan geroan aukera norregi ba, ikusteko eta zuzen ere ikusi genuen ba mm, bere abagu bat eta aukera bat izan zuela baina taldeak arazoak izan zituela bai horien aroka bagenekin ba, bai hori talde bai, bai, eta, bai, eta jokalari oso onarekin baina hala ta gustiz ere Real Unione dire bere ba, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Goerari, eta jokale ona dituela, baina e, uste dugu aldagela hori pixat e, nazia hori, e, bazterrak moitu behar direla eta ez da zuzendu pixat bide hori eh? beste naz, usaina oso txarra, eh? ez kafearen usaina baizik eta mm, usaina irugarren mailako usaina eta jetxiren usaina ez bali, bide hori zuzentzen eta otorren arun batean lautan bilbon ari da lezaman hain zuzen ere denbor aldik kaskarra errenuen aldetik, eta ne, gogorra esan eh, behar dutena, baina irugarra jumai, maiako jumai, jumai. usaina hori jumai. bertan ikusten dut, eta hori albiste txarra izango da eh, bidezua aldeko fura. Gorkatxe berreiren efektu hori, eh, ba, ez dakit, eh, izan zuen bere eraginan baina emaitz ez. Hori haipatu behar nizun, ez dakit, ea, ba, ba aldagela nahasi batean, eh, alik eta azkarre edo alik eta hoberena den, eh bat e, izatea. Segor Gatebarria aipatu zuten interino bezela edo bai, berak berak. Bein eh. berak baitagatu da interino bezela. Bai, Baina ze entrenatzaileek nahiko du Real Unionera dagoen egoeran inyor, etorri. Orain bertan inor. Aitro zulaika eskatu zioten errealari, baina aitro zulaika bere e, errealean kontratupean dago, bere lana betetzen eta... Baina gustora dago debera egin. Ba, e, gustora, gustora bueno, ez du bere lana betetzen nahi duen bezala, baina bere lana betetzen egin da, eta kontratupean dago, eta amabi ama, amaika norreago erantzat ez da, ez da irunera beltatuko, pentsatzen duk gero, gordo bilidi buru ze e, itzak, e, e, aip, aipa menakoa dira, baina ez dakit gorentxe bertan nola nola amaituko den afera, eta bertan orain gorkaitxe berreak bere lana abetetzen du, eta gorka bertan enterramendua gorentxe amaiketan izango dute estadion galen. Bueno, ba, aurreko aztean galdetu nizun, Alberto Iturralderen azken hau izango izango zen, ba, ala izan zen, eta gorkaitxe barriak zuzendu zuen baiadolideen e, talde txuribeltza, eta beraz, gaur, ba, berea dirazpenaak entzungu ditugu partidu dira bizi nahi gendu. Gu kontentu ezin ga eon, galduuta geo. E galtzeakon kontentu ezinezkoa. Baino egia da, ba, jo, mutilekin ni arroz sentitzen naiz. Eh, aste izan da, zaila, entrenamendutan aktitut oso oso ona erakutsi dute, baina partidan ere ba, momentu guztitan, nik e, nai nun ekipoa ikusi dit ez, gure gauza honekin eta txarrekin baino hasieratik eh naiz eta naigendu baloia baino gutxi go euki ba gutxi nes defentsan eh, altu hongea, presionante hongea, bizirik hongea ondo, baloi gabe ere naizta baloia naigendu eta partidu aurrea zi joan enean ba eta ta baloi geio eh gutxitik gehia gorajungatuk E gustatu zait bigarrengo satie hobeto, fisetariskatu erraga gendun da ondo atera da, baloi jabetza asko igodeu du bigarrengo satin, gainean nik uste kriterioekin moitu deula, bi aldetatik saiatu gea sartzen erditik ere bai, ekipoa ondo ikusi det, e, asko hobeto bigarrengo satin, baino ezinen gola lortu dabe. Ordun kontentu ezin gea eon, ez teulako irabazi, ta ogain irabastea besteik ez dago. Baina, mutilekin kontentu na eta jarraitu inberdeu. Bueno, Txampi, eh, ni gorkatxe berria entzun da, ni harritu taiko geratzen naiz, ba, bueno, hain gauzak, hain ondo egin da, ba, bueno, nola garaipena ez da. Hain erres, hain erres, aski erresa da, zera. Gola sartze kontua da, eta bat gola sartzen, ez duzu punturik, ez duz punturik, zailka penean, zigor dut ez da, da, ikiko, ez dago esterik ez da, esan mirar. Ba, la, la. Bola, ba, esan dugu, arerio karerio zutela asmatu euren F zez, neurketetan, beste la Real Unión, ba, beste egoera larriago, batean, zegoela, aipatu beharko genukeen, ogoita sortzi punturekin egoera berdinean dago Real Unión, unionistasekin berdinduta, baina, barakaldo, iru puntuetara aurkitzen da, jada adiegon beharko dute txuribeltzek izan ere, datorren astean, Beste plaza zail jokatuko dute zaman, Bilbao Atletik, leo ikumen aurka jokatuko dute eta baddakiguja beti leza, ez, ez dela plaza erresa., bueno, Hori Real unioneri dagokionez, futbolak emaitza gehi gutzitu asteburu honetan bidazoa eskualdean emakumezkoen gorengo mailako, Igoera fasean ondarribiak ezin izan zuen Ebarrekin etxetik kanpo bi eta huts galdu zuten berdeek, Orezki Or regionalmaian Real Unión bek etxetik kanpo. hutsna berdin duzuen Ernan niren aurka,selvazio postuak hiru puntutara dituzte irundarrek, E Regional Preferente mailan dumboa guzkik bina berdindu zuen staddarren aurka biak Lau eta bi galdu zuen oiarttznen zelaian eta gure txokoak etxean hutseta bat galdu zuen axularren aurrean azkenik De departamental bi mailan Santa Susanren zelaian englainzek hutseta bat irabazi zuen eta bigarren selkatua izatera pasa da. Eta dozen minutuetan, eskubalojaren inguruan arituko gara, etxeko lan zaia zuen bidazoak, zazpigolen dezabantaia irauli bar zuen, talde gogor baten aurrean, bizla ploken aurka, baina Jean-Pierre adore eta kemen guztiarekin, talde handia txiki bihurtzea lortu zuen, eta susto edera emantzio enbizla plok taldeari, hogeita lau eta bai. emeletzi irabazita eta beiste behin ba, ba Jakobo kuetaren taldea izugarri arituzen. Bai, bigarren zatian nahiztuzen ere, eh? polonian bezala lehen zatian poloniarrak nagusitu ziren eta bere maizotasunarak usitu zen defensa lanetan nahizu zenera eta gero, arazo bat izan zen, jon askue azken orduan, ba, ez uen parte, parte hartu, kolpe bat eskugan, eh, eskumuturrean eh, esku eh, eta hor arazo latza izan zanbidea zaren zen Ez bakarrik eh, jonazko, eh, baizik eta Pako Barte, Pako Barte oso jokalari berezia da edo, Eta gero Mikel Zabala Iru jokalari gutxikin, ba, eh, olako mailarako mm, taldearen aurrean, ba, eski komplikatua zen eh, Amar eta amabi, eh, zenbaki interesgarriak lehen zatean Eta, mm, ba, epailiake... Mm, jarrera ezberdina izan zuten eta hogeita zortzi segundotan Gaudio Grazola Kanporatu zuten 2 minutu ikusi ta hortik aurrera hasiz zen piskan nahasten taldea lehen zatien. Beino e, Bigarden zatien batzuko partzial bat aipatuko zagun ama lau gol hartu zituztela eh? eta ba zazpi... 7 orduan hortze koska Polonian galdu zen kanporaketa eh? hori harri ta harbi 3 eh, akatsekin ez Carmen falta ondo eh? baino... baño e, giro zoragarria eh? Eta zigarra, zigarra gila e, bertan bizi, bizi izan zena... Egun osoa gainera, biminean, o, no, ogeita bostu urteko bai, urte... Eta bimila sale baino ogeiago izango ziren bertan... Eta kanpoan elitu zirenak, eh? E, zuten Na, txarte... ere torri Txar, bai, ziren... Bai, berreun bat... Eta donezze betik... Donezze betik asko ere, noski... Noski, no, baiet, han zegoen... E, Lidregoazen nikomendigaren atxar... Eta ez tabai da genuen, non kokatuko da niko nikomendigaren atxar ba, hanbertan kazitariekin, tartean, bere lekoa oh, harrokizutu, zuen, lekoa. beti dugu. Eh, aipatu dezagon Bidasoako bazkidea dela, bidaxoako zutsua jarra, eta jarraitza leha dela, da, lenguan, bere semea hor, hori kontraesanak, eta bihotza alde batetik, eta, bueno, kopuro, eta, bueno, eh, azkerean, eh, entenatzea ja sabatek ere, da, aipatu zuen hartalekuko mm, giroa, ba, ezinbestekoa dela, eta Eta, baina, bueno, hori e, horrela ditu bidasoak bidazoak oran, datorren asteburuan kopa izango du, lehen horreaoka benidormen aurka. Bueno, ba, historia ez duten egin, baina Europako zalego askoren bihotzetan, sartu da berriro ere bidasoa, egindako balentriaren ondoren. Ba, neurketa bukatuta, protagonista batzuekin hitz egiteko tartea izan zenuen, Jean Pie, jentzun ditzagun, Iker Serrano, Kaudi Odriozola, eta, oren txea ipatu dugun, Nikomindegia, nikomindegia ba, bizla ploken jokelariaren adierazpenak. Garripen lortu duzue, baina eta ez duzue gain ditu. Alatak uste zere... E beste handia izan da, eta kirol kirol maila aski handia ere. Egia esan, len satiean arrozoak izan dituzue bukatzeko jokaldia, baina aipatu dezagun ere, Championsekor naugeiagoak beti komplikatue izan dela eta eskarmentuko talde honen aurrean, ba, gehiago, ez? Ba, zuk esan dezue, ez? E, eskarmentu askok ekipaz egon aurren, eh, askokin da bueno, veterano askokin, bakite horrelako partiduak ondo eramaten bere Bera terrenoa eramaten ez, baina bueno, guzaiatu geha, ta, bueno, gaur triste gaude, baina seguro pozik izateko gala ez. Hau esperintzi polita bat izan da, ni uste inberzio, bir urtetako inberzio polita izan da la, esperintzia aldetik, eta bueno, seguro emendikan aurrea bidazoa ba, beste pauso bat emateola ez. Ja, eta dure nastean berriz ere, kopa izango duzue, benidur, lehenkan borraketan, eta, eta talea ez dakit litzen. Hori da, ustez eh, ondo etorriko zaigula, eh? Horrelako partido bat hain exigentea ez, eh, ba, kopa ondo prestatzeko, eh, eh defentsan primeran ibili gara ez? Eh, eta seguronao, ho, ba, defentsa hau eh, ondo ateratze bazaldi bazaigu eh kopan, ba, aukerak izango ditugula final horreta iristeko, ez? Eh. Bueno, garaipen alretu bidazoak, egia esan, zazpigola biek, hasi komplikatu zen, kanporaketa, eta bigarren zatiar hor, e, baleak ezberdina izan da, eh? e, poleniatko norgaia iauka ikusita eta hemen ikusita alde horretatik pixkat zigortu izan gera. Ahal ata guztizide, zorionak eta zorion duberdi zuagu, maz zuen garaipen aregatik eta esfortzuaren Bai, eskerkasko, lehenengo, hartaleku ere bai, e, ikara gara izan, hartaleku ungar jokatzia ez, halako ambientiakin. Baina, bueno, e, bai, nik uste, bai, kriterio desbertin ez, e, Polonia, ma bueno, lehenengo zatian behieko zozogor so -so defenditu zuten, e, zigortu zuten, epaie, bigarren zatian, ma bueno, berdin jarraitu zuten, datzuna inbeste zigortu. Ta gaur nik uste, ba, gu, gortzai atzen defenditu gara, e, lehenengo zatian, gortza, zigortu ikude eta bigarren zatian, ebai, ez da, bueno ezkiena ama bueno, eh arasoan ba, bueno, eh, tiro batzu faiatu ditu, defensaa nivel onion egonga. hori garaipena bolsolegaitik, 7 golak ba, asko asko zioan, eh, holako talde bat irremontateko saiatu deu, sinistu sinistu deu, baina sin izan da izan. Jaista. Herri Claudio, asko, eh. azkenean kamorak eta irabazi egin duzue eta azkenean, eh, bigarren zatiaan arazoak izan dituzue, niko mindegia. Bai, bai, ba genekin Momentu bat izan entzela, haiek aukera ikusiko zuten momentu bat izan entzela, sufritzeko presetorri gara eta, bai, egirran lemitzko zaten, kontro, ongi kontrolatu dugu jokua eta biharantz zaten lo loa esigara eta ja, jen bos, bo, bos bat defenszaki minen diute eta... Bueno, Eglan on indute, Laixterra indute ongi, eh, Burukin, eta peleiatu dute azken momentu arte, bide aso hartaleku eh, gara indarra eman die, eta bai, sufritu dugu, baina hortako bueno, presa ere ginen, eta, eta bai, zamporak eta gorra, eta, eta bai, bueno, vitalik merezi izan dugu pasatzi, bai, bueno, de, denak konten arroa goteko modun gau da. Eta ki, esaten -e, hau da, baina etxian bezala? Bai, bai, bai, chemasa la, duika be, jende un historiado en esto tic, e, bueno, hemen 8 minutoran na, ja eta bai egerran, bueno, hemengo hemengo jendeak, du, ez, errateko moduan. Arronte hemengok eta, eta bai berezi izan da momentu arron berezian aitako, arronpolita eta eta bai ez tudin izatzen dago. Zorionak, Niko. Sker me jamnic. Zorionak mutiz. Bueno, ba, EHF e Belus Champions Liga amaitu da, entzun ditugu protagonisten adierazpenak, baina aurretik helburu garrantzitsuak ditu bideazoak eta, eta horren ekoa azte buru honetan, erregeko Kopare, parekin eta bina, bina, bina, benidormen aurkako lehiaketarekin, eta baita sobaligan, ba, lehen lauen artean bukatu nahi baitute. Bidazoaz gain, hauek izan dira eskualoak, eskualdean utzi dituen beste maitza batzuk, nacionale iru maian endaiak ostadioa garaipen garrantzitsua erdietxizuen roksug garonen aurka, haise garaitu zituzten atzetik duten taldea, hogeita magost eta hogeita zei, eta emaitzonen bidez, hogeita ba, irupunturekin arnaz pixkat hartzen du, Talde, endai harrak, gizonezkoen euskadiko senior ligari dago kionez, ilkap ondarri ezin izan zuen limpiresol korazonistas liderra ondartza kiroldegian ditu, aito horretxabururen taldeak emesortzi eta hogitas azpigaldu zuen, bederatzi goleko aldearengatik gatik, baina zeilkapenean laugarren postuan jarraitzen dute. Eta azkenik txingudi egaindarren taldei dagokionez kionez, emakumezkoen gipuzkoak olen maian, Hamaseei eta hogeita bat galdu zuten urnietakel abogoadosen aurka eta gipuzkoako bigarren mailan hogeita 6 eta hamazazpi irabazi zuten Donibane eskualoi taldeari. Bueno, eta geratzen zaizkigu un minutu txoa, ba, kirolak utzi duen gainontzeko berriak ematen zentratuko gara, sarrera aipatu dugu, Teresa Randonea estalpeko irurogeimetroko esietako txapelduna bilakatu zen, Espainiako txapelduna bilakatu zen, atzo ouren zen, ba, sortzi 0-bosteko denbora ginez, sekulako maila ematen ari da 2000 eta hogei honetan, eta badirudi emaitza honek, Ba, ba, ez dutela, etenik, ea datozen egunetan, bat Teresareki, Teresa, elkarrizketatzeko aukerarik dugun. Esprit honen Daviden, Miren Martinek ere parte hartu zuen eurenseko Espainiako txapelketa absolutuan, mila bosteun metrotako proban, etzen finalera zilkatu, baina lau minutu eta goita malau segunduko amarka ginez, oso pozik bukatu zuen txapelketa. Maite nisean, lekanea maite niseko emakumezkoen taldeak, duela askoz, ba, ba zuten porrota jasantzuten, bieta lau, irelau, izpaliztalea gaiendu zitzaien eta lehen zelkatu izatetik, Ba, irugarren postura pasa dira gizoneskoek ere ezuten garaipena erdietxi, baina iru-iru berdindu zuten talde berberaren aurka, ispalizaren aurka, hauek ordea, hogeita lau punturekin, zelkapeneko bigarren postuan jarraitzen dute. Saskibaloiari dagokionez. emakumezkoen lehen maia nazionalean ondarri biak ezin izan zuen Campus Promete garaitu, ondartza kiroldegian jokatu zuten, ba, taldearen hobekuntza nabaria da, baina zelkapeneko bigarrenek, euren botere guztia erakutsi zuten, berrogeita maika eta irurogeita lau, irabazteko gizonezkoen bigarren maia nazionalean, erroi bidek hogeita mar punturen gatik rodamientos arizti italdea garaitu zuten etxetik kanpo eta jada, playoffak, ba, bi partiduetara dituzte berroita bederatzi, eta irure hogeita emeretzi izan zen, norgeiagokako emaitza. Eta emakumezkoen gipuzkako bigarren maian, erroi bide urbiko lanek, hogeita mesortzi eta berrogeita irugalduzuen, nuen aurka azkenik errubian hendaiaako estadioak iaia denboraldia bukatutzat eman zuen asteburuan ba, San Paul Ledakzen aurka hogeita hiru eta hamar galdostean bost puntu aurrutik zituzten eta emaitzonen ondorioz ba zorzira handitu de za eta beraz. Ba, naiko, nahiko zaa jartzenari seiio hendaiaako estadio hori ba, ba, putzutik,eta irtetzeko. Eta azkenik, ba bueno, eh, aipatu behar dugu ere, piraguismoko Euskadiko txapelketa haspatu zela eh, irunen, Jan Biel? Atzo goizean eta xantego tarrakek eh, eskuratu zura garepena talden tartean, eta eh, begonialazkan honesketan, eh, irabazizuela tren txipretarrak, eta eh, inigo peina, sumaiarrak ere eh, gizonezkoetan. E, bertan aipatu dezagungu rotxategi urtan zegoela, baina zuen parte hartu jabilian dugu, eta eh, bertan recuperatzen nahi da, kolpe bat hartu zuen bularretan, eta dekin jabetera berriz izango da prest gurea ito hori Inigo Peña, Sumaiarra, bai, bai, Tokio no. narituko dena Pensa txendugu de bai erri diploma horkizuzun bosgarren postuan eta bagoia laskanak ere elburu nagozia hori du Bueno, ba, ikusiko dugu eta nola, nola gauzatzen diren gauzak, eh ba, dagokionez eta baita gaine eskualdeko gainontzeko kirol taldei dagokionez. Daiki suoen bezalako osteunean itzuliko gera, kiroletik gehiagorekin, ordu beteko saioarekin, ba, eskualdeko kirol talde guztien e, aurretikoa eta beti bezala ba, elkarrizketatu batekin eta bitartean ba Antxederri irratean utziko zaituztegu aitorekin eta ba bueno, eskerrak ematea besterik estugu, ez dugu, es Jean Pierre. Er Mi es Mi es que eragur Salvevete Por